можу вас заспокоїти, прикінчать нас у будь-якому випадку. Навіть якщо я вас відпущу і ви побіжите до них із каяттям, все одно ви – труп. Але ми поки що живі. І я особисто спробую залишитися таким якомога довше. У усякому разі втрачати вам немає чого. Та ви що? Та це ж це ж ціла організація, це ж не банда якась, а величезна організація. Я навіть не уявляю, куди тягнуться всі нитки. Кодування чий не злочин. Я що, по-вашому, найманих убивць на продаж готую, бурмотів лікар. Та на якого дідька це мені? Політика, чистісінька політика. Це організація, котра прагне навести елементарний лад у суспільстві, яке по самому маківку загрузло в лейні. Не ставайте нам на шляху, бо ж розчавимо і навіть не помітимо. Ну, щось не вийшло у вас поки що. Та й не варто вам зараховувати себе до цієї організації. Вже не варто. А Втім, у нас ще буде досить часу, щоб досхочу подискутувати на політичні теми. А поки що мені наплювати і на вашу організацію, і на її мету, навіть коли вона та мета тричі благородна. Мені потрібна людина, яка мене замовила. Тож питаю в останнє, скажете сам чи як?